Oh, oh. Salatu wa salamu ala nëbina Mohamedin wa ala alihi wa sahbihi e gjmajnë. Të respektuar qikues, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Mirë se ta kohemi në këtë emision të radhës, në serin e emisioneve Begatit e muajit të mëshiras. Begati këto të cilat ne ishjojmë në gjdo kohë dhe gjdo moment të këti muajit të bekuar. Begati këto me cilat Allahu i madhruar në ka Begatuar dhe nga kanë deruar Dhe ne do e mos Do t'jemi mirë njohës Për këto begatit panumërta të, të cilat ne i kalan Një prej aspekteve Dhe mnyrave se si ne e shprejhim Mirë njohën ton dhe Allah të fuqiplot Për këto mirësi Dhe dhuntit të shumta që ne i kalan Ashtë edhe të flasim Për to Mirë po të flasësh për mirësi të Allahut Asse si nuk është gjë e leht Për arsye se ato janë ashtë të numërta dhe janë ashtë të mëla sa që me të vërtet gjuhët tona janë të pa afta të shprehin gjithë atë që Allah i madhruar meriton kur janë në pyetje begatit e ti. Si do qoftë, ajo që nuk mund të arihet e tëra, nuk është mirë edhe të lihet e tëra. Ne do të bëjmë atë që Allah i madhruar na e mundëson. Sonte, do të takohemi me një temë e cila është me të vërtet shumë e vlefshme. Fjalla është për solidaritetin në muajnë e Ramazanit. Solidariteti dhe bamirsia është një virtut të cilin islami e promovon gjithë një. Islami e promovon pa e kufizuar as në kohë e as në hapsir. Mirë po, egzistojnë kohë dhe vende të cilat një vepër e cila rëndom është vepër e mirë, ato kohë dhe vende e bëjnë akoma më të vlefshme. Për arsye se, mu ato kohë janë më të vlefshme dhe mu ato vende janë më të qmuara. Si kohë më e vlefshme, është mua i i bekuar i Ramazanit, në të cilin gjdo vej për që njeriu e bënë, është shumë fish më e vlefshme dhe shpërblejët shumë fish ma shumë, se sa kur e krynë të njëtën vejpër në kohë tjetër. Gjithashtu në aspektin hapsinor, Allahu i ka, vlersuar, i ka mbi vlersuar disa vende në të cilat nëse njëri ju e ban një vej për të mirë, ajo ka një vlerë vler shumë fishë më të madhe se sa nëse e ban të njëten në ndonjë vend tjetër. Kjo nuk është asë gjëtë tjetër, përveç se mishrim dhe manifestim i mshirës se pak u fishme të Allahu të fuqiplot, i cili e robëreve të vetë ujep mundësi dhe rast që të fitojnë Gjithë një, mirë po në kohë dhe vendet saktuara të fitojnë akoma më shumë dhe këtë Allaho e bën nga mshira e vetë që ka përrobrit dhe nga dëshira e ti e madhe për tishë përblujer ata. Mua i bekuar i bekuari Ramazanit është mua i i mirësive të, pas, të panumër ta. është mua i i virtuteve të cilat vinë në shprejhje në personalitetin e se cilit musliman. është mua i i bëmirësive të përshënë i cila vje si rezultat e ka dishmëri së madhe të kse cili, që të bëhet solidar, të bëhet human, të bëhet bamirës, nga se gjdo njeri synon që spaku në këtë muaj të afrohet edhe më teper tek Allahu i madhruar dhe të mëshira e që. Abdullah ibn Abbas i, Allahu qofti knaqër me të, transmetan, kane rresullu sallallahu aleyhi vesellem, E gjo e dhe në nasë, Wa kane e gjo e dhe ma e kunu, Fi Ramadhan, Hina i Elkahu Gjibril. I dërguar i Allahut, Ishte njeriu më bujarë, Ishte njeriu më dorlirë, Ishte njeriu i cili, Më stepërmi, Kishte gati shmëri, Për të shërbyr të tjerve, Për të bërë mirë të tjerve, Për të ndihmuar atyre. Dhe kjo, Ishte një përshkrim, I cili një, vazdonte të, të ishte pjesë e personalitetit dhe biografisë së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam vazhdimisht. Mirpo ky ky virtyt edhe ky përshkrim pozitiv ishin akoma më të theksuar në muajin e bekuar të Ramazanit. Ço don thot se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam sinieri ishte i pa konkurrencë në virtytet e tia gjithmonë. Mirpo ai akoma më tepër e shtonë të mirësin e vetë në muajnë e bekuar të Ramazanit, si, par, si pas përshkrimit të Ibni Abbasit, hine i Elkahu Gjibril, në kohën kur kishte termin të regullt për të takuar me Gjibrilin. Djetarët, dherisa kanë folur për këtë hadith, kanë thanë se është mirë që të respektohet koha, të respektohet vendi dhe të respektohet edhe shosëria, kur njeriu dëshiran të bëjë ndonjë gjëtë mirë. Kjo bë mirësi të këmuhamedi sallallahu aleyhi vesellem Ishte gjithë një e theksuar Por në muajn e bekuar të Ramazanit Ajo vinte akoma më tepër në shprejhje Derisa është kështu Ne duhet të kuptojmë se Muaj i Ramazanit në cilin manifestohet mshira e Allahu të madhruar Muaj i Ramazanit në cilin prangosen djajt Në cilin hapen dyër të gjennetit mbyllën dyjërt e gjehnemit. Dhe si do që ti kuptojmë këto përshkrime të cilat i bëhen kësa i kohë, duhet gjithashtu të kuptojmë se në këtë kohë muslimani në mënyrët natyrshme është me i gatshëm të bëjve i pratmira se sa në kohët tjera. Ndoshta edhe ndikimi i të keqes minimizohet në këtë kohë me faktin se Allahu i madhruar i lidhë dhe i prangosë djajtë. Veprimi i tyre bëhet më i kufizuar dhe më i vogël. Dhe në mënyrë natyrshme gatishmëria e muslimanit për të vepruar pozitivisht dhe për të bërë vepra të mira ajo rritet. Në këtë kohë muslimani duhet të jetë më i vetdijshëm për obligimet që ka ndaj kategorive të rrezikuara të shoqërisë, nga ndaj kategorive të cilat Allahu i ka bërë provë për njëri-tjetrin. Të varfrit i ka bërë sprovë për të pasurit dhe anasiltas. Dhe Allahu i madhruar i ka përzier hiset. Të varfrit e kanë hisën e tyre në pasurin e të pasurve. Ajo hise është pjesa e zekatit të cilën se cili i pasur është i obliguar të nëzirë nga pasuria e vetë dhe atë në dobi të të varfërve. Dhe këtë hise du të ajapë detyrimisht duke mos konsideruar në asnjë mënyrë se është duke bër kush e di se çfarë bamirësie. Mirpo, një pyetje e cila në mënyrë të natyrshme shtrohet, a ka obligime tjera financiare muslimani në jetën e tij përveç zakatit? Disa kanë thënë se zakati është obligimi i vetëm financiar të cilin e ka muslimani dhe për kët janë argumentuar me argumente të ndryshme. Një prej atyre argumenteve është fytyt që i ka bërë ai beduini Resulullah sallallahu alejhi wasallam akam obligim diçka tjetër përveç numërimit të pesë shtyllave të Islamit dhe derisa Muhamedi sallallahu alejhi wasallam i ka thënë jo përveç nëse dëshiron ata kanë kuptuar se aty perfundojn obligimet. Mirpo e vërteta çndron faktin se obligimet nuk perfundojnë me pesë shtyllat e Islamit. Ato nuk rrumbullaksohen me numër të caktuar të obligimeve, ashtu sikur nuk përfundojnë edhe numëri indalesave. Në të vërtet, islami është një tërsi regulash dhe dispozitash, e cila është aqë e gjërë, e cila është aqë gjithë përfshirëse, sa që nuk mund të themi se me një numër rendor të caktuar, përfundojnë dispozitat dhe regulat e islamit. Si të këtila, edhe obligimet financiare, edhe obligimet materiale që i ka muslimani, nuk përfundojnë vetëm me faktin se aji dojtë të jepë zekatin. Në to vartet ne duhet të kuptojmë se muslimani ka obligim çti kujdeset për të varfrit, të kujdeset për nevojtarët, të kujdeset për ata të cilët ndoshta një bamirësi e tij do të jetë vendimtare për jetën e tyre. Andaj përderisa është kështu, nuk lejohet që muslimani të kënaqet me begatitë dhe mirësitë, të cilat i ka dhuruar Allahu fuqiplot, përderisa për rrethti ka njerëz të cilët nuk i plotësojnë as nevojat elementare të jetës. Derisa është kështu, atëherë nuk përfundojnë të gjitha obligimet e muslimanit vetëm me faktin se ai e jep zakatin, por ai duhet të bëhet akoma më bomirs se sa se sa ë thjesht dhënia e një sasisë shumë të vogël të kufizuar të pasurisë së tij një herë në vit. Këtë e kuptojmë nga argumentet shumëta në një hadith të çendron se Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem ka thënë: "Dhxhet dhhxhet një grua në narë në një fare që e mbajti, فلم taakulha, فلم tutaemha, ولم تتركها تاكل من خشاش الارض." Një grua ka hyrë në Xhehenem për shkak të një maceje, të cilën e ka ngujuar, e ka lidhur dhe as nuk e ka ushqyer, as nuk e ka lënë çaja turshihet vetë nga nga ushimet e, e tokës. Kë do të them se nëse një mace, një krijesë që në sytë shumë njerëzve është një krijesë e thjeshtë dhe e pavlerë për krijesat e Allahut fuqiplotë, mund të bëhet shkaktar që njeriu të futet në xhehenem. Çka do të themim për krijesën e quajtur njerëz? Çka do të themim për atë i cili jeton për rrethnësh, ndoshta vdes ose është në prag të vdekjes, ndoshta nuk mund të plotësoj as nevojat elementare të jetës së tij, të familjes së tij, të fëmijëve të tij? Derisa ne përfitojmë në komoditet dhe të themi nuk kemi obligime tjera për arsye se një herë gjatë këtij viti japim 2.5% prej pasurisë sonë. Kjo në të vërtetë nuk është korrekte e as nuk përshkon me rregullat e Islamit. Enese, Allahu qoftë i kënaqur me të, transmeton se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë Ma aman bi men bat shabaan wa jarehu jaa'in ila janbihi wa huwa ya'lam ja nuk ka besuar me besim themirfillt dhe nuk mo ka besuar mua ai njeri i cili naten e kalon ingopur, i ngopor ndersa per skajit isht fçiu i ti i cili per politet i uritur ndersa ky e di gjendjen e ti nuk ka besuar ne muhamedin sallallahu alaihi wasallam nuk do të jetë i thar i mirfilled i Muhamedit alayhi salatu wasalam nuk është besimtar nuk është pasuesi rrugës së Muhamedit sallallahu alaihi wasalam një njeri i cili prokupimin kryesor e ka te mirçenia personale dhe mirçenia e familjes së tij një njeri i cili nuk brengoset për të tjerat nga se Muhamedi alayhi salatu wasalam nuk ka cin iktil ai kurrëherë mirçenjes personale Mirëqenjes vetanake dhe të familje së ti nuk i ka dhenë për parësi para mirëqenjes së të tjerëve. Për kundrazi, gjithmon a i ka qenë ma i vuajtur së të tjerët edhe pse ka patur mundësi që ti te i kalojë vështirësit materiale të cilat ja ka imponuar jeta. Me gjitha të, kur ka qenë pyetje nevoja e ti personale dhe nevoja e një personit tjetër, a i gjithmon i ka dhenë për parësi për mbushjes së nevoja së tjetërit. Për këtë arsye, nuk është pasues i mirëfilt, i rrugës dhe i fejtë së Muhamedit sëllallahu a.s. A i njeri i cili fle i ngopur, i cili fle i mbytur në mirësit e Allahut, dhe e di se fqiu i ti nuk i ka as ato elementare që i nevojitën për jetën e ti. Dhe kjo, me të vërtet, nga të regon se cilat janë obligimet juridike, po cilat janë edhe obligimet morale nështë që i ka muslimani ndajtë të tjerëve. Fukarat të varfrit janë përgjësia jonë. Nëvojtarët janë përgjësia e atyre të cilët kanë. A atyre të cilët kanë më tepër se sa ato që i nëvojitën për jetën e tyre dhe për jetën e familjarëve të tyre. Dhe ne jemi dëshmitarëse shumica e njerëzve sot jetojnë në luks për dirësa e kemi një kategori tjetër të njerëzve të cilët nuk e kanë as minimumin që u nevojitët për të mbjetuar. Dhe letë pyëtën atat të cilët kanë tepër, a jam unë musliman, a jam unë pasues i Muhammedit sallallahu aleyhi vesellem, derisa unë posedoj atë të cilën në jetën time nuk mund të ashpenzoj, ndërsa për të njëjtën, respektivisht për atë të pric, është dikush afermeje që ka nevoj, dhe me atë të pric, me atë që nuk më nevojitët, unë kam mundësi që ati dhe familjarve dhe fmive të ti, ndështëta edhe tua shpëtoj jetën, e lere më tua përmirsoj atë. Shtrohet pyetja, si duhet të jetë solidariteti? Në të mërtet, nuk është të vështirë që njeri u të bëhet solidarë. Vetëm të konsiderojë se krejtë që ka kemi, kemi prej Allahut fuqiplotë. Dhe atë që Allahut në kalën neve, ka mundur të jajab dikuj tjetër ve at me çka Allahu i ka sprovuar të tjerët ka mundur të na sprovojë neve. Nëse i mendojmë gjërat në këtë formë dhe në këtë mënyrë, atëherë do të vim në përfundim se Allahu i madhruar dikujt i ka dhën, dikë e ka bërë më të pasur, diktë tjetër e ka lënë më të varfër, vetëm e vetëm për të sprovuar njërin me tjetrin, apo një kategori me kategorinë tjetër të njerëzve, për të sprovuar të pasurit apo i kërkojnë të varfrit, apo interesohen për ta, apo mundohen që t'u ndihmojnë atyre, që t'u përmirësojnë gjendjen, edhe t'u përmirësojnë jetën. Dhe njëkohësisht, Allahu t'i sprovojë edhe të varfrit, apo presin që të pasurit të interesohen për gjendjen e tyre, apo këta do të shkojnë dhe të marrin prej pasurisë së të pasurve pa të drejtë, duke grabitur, duke vjedhur, duke plaskitur e kështu me radhë. Kësaj është shprova, po Kësisoj janë edhe u dhëzimet se si duhet të te i kalohet me faqet të bardhë, se si duhet të te i kalohet me sukses ajo sprovë. Allahu i madhruar fletë për të varë fërit në Kur'an. Fletë se si Allahu pjesën edhe hisën e pasurisë së tyre e kalën në pasurin e të pasurve. Thotë Allahu i madhruar, o fi e muhalihim hakun lisa i li e lëmahrumë në pasurit e të, të pasurve, është pjesa, është haku i atyre të varëfërve, pavarësisht a lypin ata apo nuk lypin, pavarësisht a e shpalosin ata nevojnë e tyre para njerëzve apo nuk e shpalosin. Krenaria nuk i lenë që ta bëjnë një gjëtëtil, me gjithate i pasurin nuk lirohet prej përgjithsis me faktin se filani edhe pse është i varëfër nuk, nuk ka ardhur të lyp, nuk ka ardhur të kërkoj, i pasurin është taj që duhet të interesohet i pasur i ështaj që duhet të gjej të varfrin dhe të jazgjas ati dorën e ndihmas. Ndërsa, për të varfrit, Allahu i madhruar ka folur për gjendin e tyre, për përshkrimin e tyre edhe për meritat e tyre. Thot Allahu i madhruar, Lil fukara i ledhine ohsiru fi sebi lillah. La i statiun e darben fil ardh, jahsebohumul jahilu aghnia eminat ta affuf, ta rifohum me simahem la isaelon nase ilhafa lomosha dhe bamirsia u takon atyre te varfurve te cilat kan ngelur ne gjendje pakapërcyeshme nuk kan mundsi te punojn nuk kan nuk jan ne gjendje te fitojn nuk kan aftesi qe per vete ti sigurojn edhe nevojat elementare te jetes A i që nuk i njef, kur ta kohet me ta, me ndonë se këta nuk kanë do një nevoj, me ndonë se këta nuk janë të varfër përshka këtë krenarisë së kanë, që kanë, përshka këtë dignitetit njerëzorë të cilin e ruajnë, dhe nuk janë të atilë që për pak para, që për pak materje, që për pak pasuri, e lëshojnë për tokë dignitetin e tyre të cilin u a ka dhënë dhe u a ka garantuar Allahu fuqiplot. Ata janë të këtilë, nuk lypin, nuk kërkojnë për njerëzve. Ma dje, edhe nëse dikuit i ankohen për nevojat e tyre, ata nuk këm ngulin që me zdo kusht a i të japë. Me gjitha të lypja apo mos lypja, kërkesa apo mos kërkesa, në asë një mënyrë nuk dojtë të bëtë pre tekst që i pasuri të pengoj apo të ndaloj ndihman dhe përkrahjen e ti që e ka mënyrë. Moralisht edhe juridikisht ndaj të varfërve, ai duhet të kërkojë ata dhe në momentin kur i gjện ata, kur has në ta, ai me gjuhën e fjalëve apo edhe me gjuhën e veprave të veta, duhet të shpreh kujdes maksimal dhe t'u thotë, "Kjo është pjesa që u takon juve nga pasuria ime. Kjo është ajo me të cilën mua Allahu më ka obliguar dhe un pa alternativë dua t'ju ndihmoj." dua të bëhem solidar edhe human me ju mos e ndini veten keq mos e ndini veten të nënçmuar për arsyesë se Allahu është kujdesur për juve nuk jemi na ata të cilët kujdesemi për njëri tjetrin ne vetëm zbatojm urdhrat e Allahut dhe vetëm i jetësojm udhëzimet e tij nëse njerëzit arrin të përmbahen këtyre udhëzimeve të pasurit të përmbahen udhëzimeve bamirësë të përmbajnë udhëzimet që shpijajnë kach modestia, kach fjeshtësia. Në anën tjetër, të varfrit të përmbajnë udhëzimeve për mos insistim në lupje edhe në kërkesat e tyre, si kur të dy palët të përmbajshin këtyre udhëzimeve, atëherë në shoshri do të mbretrante një harmoni e shkelqyëshme. Në shoshri do të kishim njerëz të cilët pavarësisht dalimeve në aspektin e nivelit ekonomikë prap se prap ata dë njerëz do të ndjenin vetën shumë të afert me njerë tjetërin. Muhammedi sallallahu aleyhi vësallem thot, lejse lë miskin e ledhi të ruddohu lë eklëtu e lë eklëtan, nuk është i varëfër dhe i mjerë, i shkret, a njeri i cili nuk ka se si të siguroj vetës një shuit apo djë shuita, o lakin në lë el miskin e ledhi lejse lehu gina fe jëstahji e njesë elën nase ilhafa mirë po i ngrat edhe i shkret, në kuptimin e vërtet, po edhe në kuptimin pozitiv të fjales, është a i njeri i cili nuk ka, po me gjitha të, a i turprohet që të kërkoj prej njerëzve me këmëngulje. I këtili meriton tjetoj, i këtili duhet tjetoj, edhe pjesa e këti ndodhet në pasurin ton, por a i nuk do të kërkoj, a i nuk do të ashtri i dorën, atëherë, mbetët obligimi jonë që ne të interesohemi për te. Mbetet obligimi jonë që ne të kërkojmë dhe të gjemë edhe të jasëgjasim dorën edhe të jethemi të lumët për krenarin që ke, ja ku është pjesa jote në pasurin tonë dhe na falë që jemi vonuar. Në këtë formë, nëse njeri u vepranë, nëse i pasur i silët kësisoj, a thua, a do të humbë a i ndonjë gjë nga digniteti i ti? Absolutisht jo. A do të humbë I pasuri, të pasurin, mjaft e ka ngritur Allahu i madhruar, duke i dhuruar pasuri. Aj nuk ka nevoj që të cilet me krye lartësi para të varfërve. Aj ka nevoj që të cilet me modesti. Aj është i ngritur, ka nevoj të bëhet modest. Ndërsa, i varfëri, mjaft është sprovuar me varfëri. Nuk ka nevoj që të turprohet akoma më tepar. Nuk ka nevoj që të përullet akoma më tepar duke kërkuar prej njerëzve. Andaj, i varfëri i poshtërit duhet të kujdeset jo vetëm për mirëçjen materiale, jo vetëm për mirëçjen ekonomike të të varfrit, po duhet të jeti kujdesshëm edhe për t'ia ruajtur ujin e fytyras. Duhet të jeti kujdesshëm edhe që ta ta ruaj atë nga turprimi edhe nga nxehmimi. Është një shembull fascinant, një shembull shumë brazlanas i një bamirsi nga gjeneratat e hershme të muslimanëve ai kur ka shkuar në xhami i ka ditur cilat janë kupucët e 3 apo 4 shokëve të tij, të cilët e ka ditur se janë të varfër. Dhe kur ata janë lidhur në namaz, i ka lënë nga një çese me tholla në kupucët e tyre në mënyrë që ata kur dalin prej xhamis të xjejnë ato. E ka pyetur dikush, pse po vepron kësasoj? Thot "Unë ata i kam shok dhe e di se janë të varfër." Thot "Po pse nuk po ja o jap në dorë ato ndihma?" apo pëse nuk po e dërgon dikend që të adërgoj edhe të adërzoj ato, por po u alen aty të këpucet. Thot, unë ata i kam shok, ata jenë musliman, ata meritojnë që t'jenë krenar, meritojnë që të ruhet digniteti i tyre, a ndaj nuk dua të ndih në vetën në ngusht edhe të përullur, përullur, derisa eshtë rindorën për të marrë atë ndihmë prej meje. Unë dua që ndihma ime të bëhet në mnyrë anonime, Më këtë form edhe unë dihmoj materialisht edhe u arruaj krenarin dhe dignitetin. Kësisoj letë bëhet solidariteti i muslimanve. Kësisoj letë kujdesen të pasurit jo vetëm për mirëqenjen materialet të të varëfërve por të kujdesen edhe për dignitetin e tyre. Nga se kjo është ajo në qka në mëson dhe në uldhëzon islami. Nuk është qëlimi që njerëzit të nëndshmoj njerë tjetërin, që njerëzit Tua përmendin mirësitë dhe bamirësit, të pasurit tua përmendin të varfërit, nga se një gjë e tillë është rreptësisht e ndaluar, e prish bamirësin, e prish solidaritetin, e zhvlefçon lëmoshën tënde nëse ti ia përmend atij të cilit i ke bër mirë. Por i pasuri duhet të konsiderojë se është duke e kryer vetëm një obligim, vetëm një pjesë të obligimit të tij dhe asse si të mos ia përshkruaj atmirësi vetës. Mirësinë Për fillim edhe për fond do t'i jap përshkruajmë Allahut fuqiplot, i Cili na ka obliguar që të ndihmojmë të varfërit dhe njëkohësisht i Cili na e ka dhënë në mëndsinë që ne jemi ata të cilët ndihmojmë e asyse si të mosimi ata të cilët ndihmohen. Sidoqoftë, Islami ka para pa dhe ka përshkruar rregulla edhe juridike, edhe morale, edhe etike se si duhet të sillen të pasurit dhe si duhet të sillen të varfërit. Cilat janë ato regula, do të mësojmë në pjesën e dytë të emisionit pas një pauze të shkurëtër. Andaj të qëndroni me ne. La ilaha, illallah, la ilaha, illallah, Muhammed, është rafu l'Arabi wa l'Ajëmi, Muhammed, është rafu l'Arabi wa l'Ajëmi, Kajru meni jam shi ala, قدمي بسط المعروف جامعه صاحب الاحسان والكرم لا اله الا الله لا اله الا الله تندروشيكوس ja ku potakohemi sërish në pjesën e mbetër të emisionit, në cilin jemi duke folur për solidaritetin e muslimanit në Ramazan. Jemi duke folur për virtytin për cilin vërtet ka nevoj edhe ai për i cilit buran, edhe ai i cili përfitan për i këti virtyti. Bëmirësi ka nevoj për bëmirësi nga se në këtë form e fisnikron shpirtin e ti, ndërsa një kosështë Shprejh mirë njohet e tia praktike për mirësit dhe begatit të cilat i ja akadhuruar Allahu fuqiplot Ndërsa, aji cili përfiton për i ba mirësis Ka nevoj për arsye se në këtë form Sa do pak për mirësohet kualiteti i jetës së ti Allahu i madhuruar Do të kishte mundësi dhe ka pas mundësi Që të gjithë njerëzit të bëj të barabart Të gjithë njerëzit të bëj njejt të pasur dhe asë njerën të mos e bëj të varur prej tjetrit. Mirë po, këtë diversitet i cili zëtron në këtë bot, Allahu i madhruar e kalën që njerëzit të dëshmohen, të dëshmohet i pasuri për bujarin e ti, dhe të dëshmohet i varfri për durimin e ti. Për ndryshe, ajtë të cilin Allahu e ka begatuar, është i obliguar që ti përmbush ato obligime ndajtë të tjerve, thët Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem, duke e këshiluar muadhin, Allahu qofti i knashur me të, kur e dërgon si emisar të vetin në jemen. Dhe misioni i shkuarit se ti në jemen, ka pas karakter edhe administrativ, edhe edukativ. Dhe ju thot, i thot muadhit, njoftoj se vetëm Allahun duhet të adhorojnë, vetëm ati të besojnë, Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem të pranojnë për pejgamber e kështu mera. Nëse pajtohen, Informohet se Allahu u ka obliguar pesë kohët e namazit. Nëse edhe këtë e pranojnë, atëherë tregoj ju se Allahu u ka obliguar një gjë e cila quhet zekat, një lëmash e cila merret prej pasurisë të pasurve e u jepet të varfër që të përfitojnë prej saj. Mirpo, ruaju mos u amër as më të mirën, më të vlefshmën që kanë, e as më të ligën dhe më të pavlerën që e kanë. Edhe çoft edhe në këtë drejtim ekzistojnë rregulla dhe dispozita të shumta. Rregullat dhe dispozita, të cilat kanë karakter juridik dhe të cilat është shumë normale se duhet të respektohen me një seriozitet më të shtuar. Mirpo ekzistojnë edhe disa rregulla etike, të cilat gjithashtu duhet të trajtohen seriozisht dhe në ato momente kur ato respektohen, s'ka dyshim se edhe cilsia e lëmoshës, apo kualiteti i bamirësis, apo nivelli i solidaritetit, do tjetë shumë ma frytë dhanës qoftë në jetën e kësa i bote, kur njerëzit përfitojnë prej bamirësis së njerë i tjetërit, apo qoftë në botën tjetër, kur Allahu i madhruar do shpërblej ma tepër, për, për atëve për të mirë cilën njerë ju e ka bërë, duke i pas parasysh edhe regullat e mirësjeljes me rastin e bamirësis për këtë arsye kemi regula të cilat vlejnë për atë që jep, respektivisht për të pasurin, dhe ka regula tjera cilat i ka para pa islami, e që kanë të bojnë me atë qëmer. Të dy kategorit i kanë disa regula, ku në të gjitha ato regula e vrejmë se synim kryesor ashtë që truhet digniteti njërzor, që njëriju të mos në nëshmohet, për arsye se digniteti dhe krenaria e njëriut është shumë më e vlefshme se sa të gjitha pasurit dhe të gjitha thesaret e botës. Për këtë arsye, islami e mësën të pasurin që kur donë të bëj një bamirësi dhe një solidaritet, të mosë vonohet. Sa po të paracitet nevoja, apo sa po të lindë ideja, a i me njëherë duhet të marë iniciativen për aplikimin dhe pritetësimin e asaj ideje, nga se mund të ndodh që ndonjë i varfër të ketë nevojë për ndihmën tonë, për përkrahjen tonë, mirë po ajo ajo nevojë e tij ka edhe afat kohor, ka edhe limit kohor. Nëse sot i ashtrim dorën, do të ketë vlefth shumë më të madhe sesa nëse një gjë të tillë e bëjmë nesër. Madje nesër ndoshta mund të jetë shumë vonë. Për këtë arsye edhe ka parala imruar Muhamedi sallallahu aleyhi sallem në hadif Thot, do të vi dita Kur ndonjeni për jush Nuk do të gjej kuj të jap lëmosh Do të troket në derën e njeriut Për cilin me ndonë se është i varfër Dhe aj kur të hapë derën thot Po të kisha ardhur dje Kam pas nevoj për lëmoshan tënde Mirë po sot nuk kam nevoj për te Për arsye se ka kaluar Koha e asaj nevoje Regull tjetër Ashtë që njer dhënësi i lëmoshës edhe kryërsi i bëmjërësis, ti përmbahet si pas rëthanave, si pas asaj që e shese është më evlefshme, regullit ose të shpalosjes asaj bëmjërësie cilën e bënë, apo edhe të mbaj të fshehur. Nëse është nevoja që edhe të tjerët të stimulohen, të tjerët të inspirohen kreative prime, nuk prish pun që njëri ju të bëj bëmjërësi publikisht. Sikur se ka ndollë rasti kur kan ardhur Te Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disa njerëz të varfër, që varfria është dukur në pamjet e tyre, në veshjen e tyre. Dhe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam e bëri një përkujtim, një këshillim të përzgjedhshëm, me çfarë se muslimanët u prekën. Dhe shkoi njëri prej muslimanëve në shtapin e tij, i kishte mbushur dy gruoshta plot me ushqim dhe i solli para para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ky ishte iniciatori, pastaj filluan njerëzit, njëri pas tjetrit të të sjellin dikush ushqim dikush petka, dikush veshmbathje e këtu me radh, derisa u bën një turm shumë e madhe dhe filloi të shkëlqej fytyra e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam nga gëzimi. Kjo është sa i përket shpalosjes së bamirësisë dhe solidaritetit, ndërsa në anën tjetër fshehja e saj është gjithashtu një jetëcilën e një korajon islami, për arsye se në këtë formë njeriu e ruan më tepër sinqeritetin e vet dhe eh, a është përmendur në citate në thanjen e të Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam, njeriu i cili jep me dorën e tij të djathtë dhe atë e bën në mënyrë aq diskrete saqë e majta e tij të mos e hetojë se çfar çfarë po jep e dijta, dhe kjo me të vërtet është një është një virtyt shumë i madh. Niko sisht ai i cili jep lëmosh edhe tregon bamirësi ndaj të tjerëve, është mirë Të është kërkesë islame që të mos e bëjë të madhe një gjë të tillë. Nuk ka nevojë të reklamoj shumë dhe unë mendoj se reklamat në raste të këtylla mund të kanë vetëm një efekt, respektivisht mund të arsyetohen vetëm me një arsyetim. Nuk ekziston arsyetimi i dytë. Ajo është inkurajimi dhe nxitja e të tjerëve. Dhe atë ta praktikojmë vetëm në rast se vërtet kemi siguri se nuk do të nuk do të mashtrohemi pas asaj bamirësie, nuk do të bëhemi mburravec nuk do të filojmë të në rritët mendja se gjoja që far punët ma dhe kemi bërë e kështu mëralë. Për këtë arsye, dojtë të egzistojë gjithë një kujdesi edhe tjetë permanent që punët që i bëjmë për Allahun të mos i zmadhojmë shumë në sytë tonë. Regull tjetër i etikës së dhënësit, është gjithashtu që kur donë të japë diska të zgjedhë nga e mira e dobishmja e pasurisë së ti, Për shembull, nëse dikujt ka dikush ka nevojë për ndonjë petk, atëherë mos t'ia ja jap atë të shqyrin, atë të cilin nuk e përdor vet, nuk e vesh vet e kështu me radh, por t'ia ja jap një që me të vërtet është e spaku të themi, i cilësisë mesatare, e cilësisë pranueshme, të mos jetë as prej më të mirave, po të mos jetë as edhe prej më të këqijave. Dhe gjithashtu rregull tjetër për atë dhënsin është ç't'i jap edhe të investojë Do të ftohet të tregohet bamirësia do solitar, aty ku mendon se do të fitoj më së tepërmi. Fjala është për të fituarit e shpërblimit nga ana e Allahut fuqiplot. Duhet të shiçojmë një investim të cilin do ta bëjmë, qoftë ajo, shembull, dhënia e zakatit, ku shumë njerëz e praktikojnë që zakatin e pasurive të tyre ta nxjerrin dhe ta shpërndajnë muan muajin e Ramadanit. Dhe kjo është më e vërtetë një vepër me vend, duke e pasur parasysh se veprat e rëndëta në Ramazan janë akoma më, akoma më të vlefshme dhe vlera e tyre shumë fishohet. Mirë po një kosisht e dhe investimin që e banë, qofta jo zekat apo qfar do loj solidaritetit jetër, ta bëj në një aspekt në cilin jam rëmendja se do të kenë mëste përmi përfitim njerëzit. Qoftshin ata përfitim kolektivit tjerve, apo edhe në aspektin e cilsisë së asaj bëmirësie. Në këtë form, aj do të isigurojë vetës një shpërblim më të malë prej anës e Allahut fuqiplot. Gjithashtu janë edhe disa regullat tjera të cilat i referohen ati që mërë sadaka. Ato janë të thjeshta, regull elementar është që njeriu të mos pranoj lëmosh e aqë më pak të kërkoj prej të tjerve nëse me të vërtet nuk ka nevoj për te. Aji i cili është një gjendje mesatare apo ndoshta më të ullët se mesatare, me gjitha të i ka plëtsuar nevojat të jetësore, nevojat e mbjetesës, ai nuk e ka të lejuar të kërkoj prej të tjerve, e aqë më pak të marë prej tyre. Ashte natyrshme që njeriu të dëshiroj dhe të lakmoj të ketë një jetë më të mirë, për vete, për familin e ti. Mirë po, kjo nuk do në thotë se ai atë do të arri duke lypur dhe kërkuar nga të tjere. Ai një gjëtë të tilë do të arri dhe duhet të asynoj vetëm duke punuar vetë dhe duke fituar me duart e veta dhe njëkohësisht të mbështetet në Allahun fuqiplot, nëse Allahu ja ka caktuar që ai vërtet të fitojë edhe të të përmirësoj gjendjen e tij, atëher ajo edhe do t'i ndodhë. Në anën tjetër, i varfëri i cili përfiton prej lmoshave dhe prej solidaritetit të të tjerëve, gjithashtu duhet të ketë kujdes që mjetet që i merr, qofshin ato tolla, apo ushqim, apo veçmbasje, ato ti përdoraj në mënyrë korrekte. Ato ti shfrytzoj ashtu si është mirë edhe si është e lejuar. Mos ti shfrytzoj vende pa mend, mos ti shpenzoj parat që i japin të tjerat në formë të lëmoshas, aty ku nuk duhet ti shpenzoj. Aty ku nuk do të duaj që njeriu as parat e veta ti shpenzoj, sikur se është duke kryer ndonjë mëkat ndaj Allahut, sikur është pirja e alkoolit ose duke i bërë vetës ndonjë ndonjë padrejtësi, si është pimi e duhanit e kështu me radhë e kështu me radhë. Do të thot, ai duhet të kujdeset çë ti përmbush ato nevoja të cilat janë elementare në jetën e ti, që janë elementare si nevoja të tua personale apo të familjes së ti, që do të thotë se nuk është e logjikshme e as çfarë është korrekte që një i varfër me paratë që ka grumbulluar nga lomosha edhe nga solidariteti i të tjerëve të shkojë për shemb edhe të vishet me rroba ekstravagante, tepër të shtrenjta, ose me rroba që i ka siguruar nga lëmosha dhe dhe bëmirsia e të tjerve, të shkoj dhe të ushqed vetëm në restorane ekskluzive ose kështu merad. Nga se, ata i kanë dhën për t'i përmbushur nevojat elementare dhe lypja e kërkesa e ti duhet të mjaftoj vetëm për kach. Nëse donë ti të kaluj këto kufi, a i duhet pastaj të, të pavarësohet prej të tjerve. Egziston edhe një regull i cili i referohet tavarfrit atij që përfiton nga bamirësia e të tjerëve e të cilët është mirë që ti përmbahesh të gjithë në të vërtetë nuk ka njeri pavarësisht çfarë kategorie i takon e ç't mos përfitojë nga bamirësia e tjetrit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam na ka uzuar duke thënë se ai që nuk është mirnjohës ndaj njerëzve nuk do të jetë mirnjohës as ndaj Allahut fuqi plot pra të jesh mirnjohës ndaj atij i cili të ka bën mirë të jesh mirnjohës ndaj atij prizelit që ka përfituar, ai që të ka dhënë lumosh, ai që të ka dalë ndihmë e kështu me radhë. Prandaj, njeriu duhet të jetë i kthill gjatë gjithë jetës së tij dhe gjithnjë të jetë mirnjohës dhe falënderues ndaj atyre prej cilëve ka përfituar. Fot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, nëse dikush u a bën një të mirë, shpërblejeni. Nëse nuk keni mundsi ta shpërblejni, atëherë thuajeni Allahu të shpërbleft me të mirat e veta. Pra Kjo është një obligim i dyanshëm që ka një riu ndaj bamiërësve të vetë, e që farë do natyre qoftë ajo bamiërësi. Ti jetë mirë njohës edhe ti adi për ndërë, edhe e dyta të lutet për mirëqenjen e ti, dhe kjo nuk ka ndonjë kosta. Kjo është një gjë e cila arrihet shumë fjeshtë që fukarat të varfrit nëvojtarët të bëjnë dua dhe talusin Allahun, për ata bëmirsit të cilët u a kanështri dorën e ndihimas. Në këtë form, do të përfitojnë të dy palët. Bëmirsia dhe solidariteti, s'ka dyshim se gjithë një në gjdo kohë dhe në gjdo vend janë virtut, mirë po ato në kohët dhe vendet më të vlefshme, shtohët vlera e tyre. Kësisoj, edhe në këto dit të muajit të bekuar të Ramazanit, ashtë shume nevojshme që bëmirsia dhe solidariteti jonë të vijë në shprejhje, akoma në tepër, duke e patur parasysh se vërtet ka njerëz të cilët, jo vetëm që presin, por ata me të vërtet e meritojnë ndihman tonë. Të bëhemi pasues të mirë filtë të Muhammedit sallallahu aleyhi vesellem, duke mos fjetur rahat të ngopur, dherisa e dimë se në fqinësin tonë ose në farefisin tonë ka njerëz të uritur. Atyre u nevujitë të të ndihma jonë dhe ne e një, në mënyrë të detyrueshme, duhet të a ofrojmë ate. Këto ishin disa nga begatit dhe mirësit e panumërta të muaj të bekuar të Ramazanit. Në besim me shpres se Allahu me mshiren dhe rahmetin e ti do të nadhorojmë mundësin që këto që i përmendëm edhe shumë tjera cilët nuk imi arritur të flasim për to, të nadhorojmë mundësin që t'i përjetojmë edhe të përfitojmë për i tyre. Si do qoftë, ju lejmë në për kujdesin dhe emanetin e Allahut të fuqishëm, Allahu ju beqafos me të mirat të kësaj bote dhe të pasdit. Selamun alejkum werahetullahi berekat.